the road you up to you Queen and mountain by SHIK NIS Radio met nog aflevering van ons actiehele program. My naam is Corrie en dis my groot voerig en eer ons saam met jou te kan kuier in die kieberruimte met SHIK NIS. SHK NIS Radio speel thans lekkere Afrikaans muziek diergaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal diergaans beskikbaar wees by ons Facebook plat, as ook ons webwerf, ga na www.shk.co.za vir die jongste NIS en baie meer. Ons het vanaf maandag die 4de mei een directe uitsending gemaakt raakende nies en sake rondom saamfbeskikking, saamsweeks aande tussen 8 uur en 9 uur. S.I.K. Nies wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig aan te bied vir volks aie bezighede, aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak,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 Ons het ons nog nie die mannekrag om die opnames te maak vir die gratis advertenties oor die licht nie, maar hy is welkom om vir ons opname te sitere om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Gaan plaas die advertentie gratis daar. Ek wil nie noem die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderskieskrijvers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Ek wil een aankondiging maak, die CVO Kleinfontein bied a country and western dag aan met die sangers Armand, Thunder, Merwe, Linkie, Byman en Rodeo Goals, Lance James en vele meer. Die 1. augustus by Kleinfontein Sportgronde om 2 uur die middag. Kaartjes is te koop by Seidstraat 52 in Ruiten of kontak bani by 082 861 749 na. Ek herhaal die kaartjes is te koop by Seidstraat 52 in Ruiten of kontak bani by 082 861 74 Die kaartjes is 100 rand per volwassene en 50 rand per kind onder 12 jaar. Bring jou gesin, familie en vriende en kon gyn die dag saam met ons. Voor ons aangaan, kom ons luister ees na stikkie musiek en ek speel vir ons Bok van Blerk Se Afrikaaner het. In bloed van dak my nou. So sal ke boren kon teen mag kwel nou ons land. staan gewapend tot Se skadu vale donker wonk, word die toekomst van ons val, en faghons nie sal ons verdwyn. By magers fontein, by magers fontein, by magers fontein trek ons die lei. Krijgers, wees nou helder, die dag van rekenskap is hier. Die vijand jaag nou oor ons velde, jou man, denk aan ons, die dag is vir ons vol verhoor. jy skiet, skiet my deur as jy skiet, skiet my deur my Afrikaan raad as jy my vraag sal ek jou sê hoe diep my hartse wortels leg as jy my vraag sal ek jou wans dis my grond Krijgers, wees weer nou helder, die dag van is hier, die vijand jaag nou hoel in ons velde, Staan jou man, denk aan ons, sovier die katies vir ons volk verhoor. is now held up. Van Blerk met Afrikaner Hart Jy is ingeskakel by SAIK News Radio saam met Kori Na aanleiding van ons Artikels oor die plaasmoorde Wat ek laas week doorgegaan het Wil ek graag die volgende Aanraak wat weer in die News is NPO aanvaar resolusie van Vrijheidfront Plus Oor plaasmoorde En Afrikaans die an nations and peoples organisation ENPO het oor die naweek met sy 12de algemene kongres in Brussels, België, resolusies van die Vrye Front Plus oor plaasmoord en Afrikaans aanvaar en moet nou in gevolge sy mandaat optree om die belange van een van sy lede, in hierdie geval die Afrikaner te beskerm. Dit beteken dat daar er nou op die hoogste internationale vlak druk op die Stavrikaanse regering uitgeoefen gaan word om antwoord te verskaf en op te trede in plaasmoord en die aanslag op Afrikaans as moedertaal onderrug medium. Dr. Pieter Gornewald, voorzitter van die Vrijheidsfront Plus, het die resolusie oor plaasmoord voorgehouw en het die kongres toegespreek oor gewelddadige aanvalle en moorde wat in die landbouwgemeenskap as strategische minderheid teiken. In gevolge die aanvaarde resolusie gaan INPO nou ‘n beroep doen op die Afrikaanse Mensenrechte Commissie MRK om sy onderversoekverslag oor plaasanvalle uit te reik en die Verenigde Naties, VN, sy Mensenrechte gaan gevra word om die aangeleendheid te onderzoek. INPO het ook onderneem om Zuid-Afrikas regering te versoek om plaasanvalle tot prioriteit misdaad te verklaar. Die Vrijdsfront Plus nasionale jeugleier meneer Wouter Wessels het die resolusie oor moedertaal onderrug aan die kongrees voorgehou. In hyde geval het die NPO onderneem om een beroep op die Afrikaanse regering te doen om gelijke onderwijsgeleendhede aan amal in die moedertaal te gee en om die stelselmatige diskriminatie teen Afrikaans stop te sit. A groot eer het die Vryheidfront Plus tydens die kongres te beurt geval dier dat Dr. Groenewald as voorzitter van ENPO se verkiesingskommissie aangewees is met die verkiesing van die organisatie sy president, vice-president en dagbestuur. En Dr. Pieter Mulder, leir van die Vryheidfront Plus, is haar kies toe die dagbestuur van ENPO. Meneer Nasser Boladaai van Wees, Pakistan is as die nieuwe president van ENPO en meneer Abtariman Mahdi van Oghade in Ethiopi as visie president verkies. Dr. Pieter Groeneveld is dan hierdie groot eer te beheerd geval. Voor ons met my stikkies nies oor plaas aanvalle en gewelddadige aanvalle en die nies kom ons luister na eendruk wat praat oor wens wat die regering maak uit sekuriteit en plaas aanvalle in Suid-Afrika. Uh, sonder dat spoor gelaat is so ons weet nie wat hulle nie ek of die politie weet van waar hulle deurgekom het nie maar die einding was aan en hulle deurgekom want die einding is seker wat 2 meter hoog ja, seker 2 meter hoog nou die, die, die verduideliking is dat my pale te dik is dat hy te stevig is, dat hy het leer tegen hom kan sit en dat hulle kan woord kom hulle te hierdie, hierdie so oopvorsier en dan moet hom hier oopvorsier En het ingekom en het redelijk stilgewerkt, want my honden slaap al wat binnen in die huis. Yes. En nie in die hond het, wak, het uh, wakker geworden. Wanneer ja. het jy bewust geworden dat hulle in die huis is? Toe my hond, my groot hond, opspring en blaf. So slaap in, op een kussing in die slaapkamer. Toe sy opspring en blaf toe ek omdraai. Toe sien ek has dan twee mannen met een flits in die wapen in die kamer. En toe ek opspring te schiet hulle. Met, het hulle jou raak geskiet? Nee, hulle het my nie raak geskiet, hulle my klein hondje raak, het is hiervoor. My ja. klein hondje het op die bed geslap, samen met gisse my en my vrou. En hulle het daar raak geskiet. So ja. ja. ja, ek weet nie of hulle maar verder neerkom. So dit is hierdie, my kinderslaak boe, en nie een van hulle het ons gehoor. So dit is hierdie, en ek het die idee waar is my Die is zo goed hier. Ik slaap op de houdt als ik liep ben. En mijn hond slaap daar. Ja. En toen zij opvlieg en blaf. Ik toen ik wakker word, toen ik omdraait, dan staan jullie hier zo. Yes. Toen staan twee mannen hier zo. En toen ik opvlieg te schieten. Yes. Daar is die knie in. Zoals jij, als jij nog geleid. Als ik blij leid. Was hij tegen ja. de borst gerust. Ja. Ja. Hoentje het hier ons gele en hy is soe half En toe het hy, wat het hy toegemaak? Toe, hy nou nee, toe ek opvlieg, hulle twee skote sê vir my, in Engels, as jy, as jy stil sit, sal so jy nie maak. Toe sit ek stil. Toe raak ek kalm. Ja? En dit het hy my vastgemaak en toe het alles gevat. En met jy vrug, wat doen met jy vrug? Sê het hier geleid, die kinders gaan halboe en hulle saam hier na toe en hulle het hier op die bed geleid. Ek het daar gesit en toe het hulle die Geweertie in my kop gehoud Sedels van die kluis gevraag En die kluis opgemaak Al my vier wapens gevat Al ons geld gevat Al die rekenaars gevat Alles want Bakkie ons, gevat kar gevat Want ons hy op een stadium Of nog net na die onval, ongeval um, Gebel het nee. Toe sê kreeks hulle nie Ons kan jy nie bel nie Jou radios is gesteel Jou telefoon is gesteel Radios, telefoon en alles En um, toen Toe jy nou gesien het, oké, okay, hulle is nou weg, wat het jy toegedoe? Wel, toe, toe hulle weg is, eerst het, was het soos, hulle het my hier toegegooi onder een doei, ek het die vloer gelee En toe raak het stil, toe begin ons praat, ek en my vrienden, sê, hulle weg, ons weet nie En op een kool, te sê my dochter, hallo, is hier iemand hiesal? Het jy een kar gehoor waar hulle het gelaai het? Niks Het was, was doodstil, ja, dit redelijk, doodstil maar alles, doodstil. Was, alles was uitgewees Die bakkie was weg en die klein jarissie was weg Hoe ja. is so het seker alles in dit gelei? Alles achter die bakkie gelei en seker in die jarissie het hulle gerei En die ander ouwe, het hy ook een wapen gehad? 3, 3 het wapens gehad Wat ek gesien het, ek weet nie of al vier wapens gehad En want 1 het buitenkant wagen staan okay. Toen hulle my pakool uitgevat het om my kantoor te gaan oopsluit Voor hulle nie alarm af te sitte Toen sien het daar staan 1 buitenkant ja. so Toen staan hy wacht daar buitenkant Ja, want as, ons het nou al gesien as baie mense wat Tien hulle werk hmm. En dan sal baie mense wat saam met hulle werk En dan sal baie oudens wat probeer uh, uh, uh, uh, Terugskiet of Je kan nie jyre wees nie, ek my as jy tegen hulle werk Of terugskiet is jy dood ja. Ek my as ek enige iets getraai het So was ek dood ja. geen, geen Maar ek, ek weet net nie, hoekom het hulle net Toor hulle naal gestaan het, net Recht het geskiet vir jou nie So hulle wou tienten in jou net eerst recht geskiet het Want ek ek ek, geskyd, ek, ek, ek, ek, ek, ek ek dink hulle, ek dink hulle het geskrik vir die honde, want die hond het gestorm, en dit is oe, vir, groot, uh, riffrig, daar, oe, taai groeit, rufferig, het daar en gestorm na hulle toe. Oe, toe, schiet hulle to, to, het al vir die hond? Ek weet nie, maar ek dink hulle het daar die nee, hond is, klaar. 2 meter van jou af. Van jou af, ja, nie, ek dink hulle het geskrik, ek dink bloot hulle het geskrik. Hmm. Uh, uh, was dit een handwapen geweest, Was dit klein, soos, klei, ek dink, 3, 2, ek het nie kalibers, maar so'n klein silverwapenkie. Ja, soos een 7 Nee die koe, die het die koe uitgehaald so ek weet nie wat gaan aan haar mee maak nie maak, ja. um, en toe jylle nou achterkom die manne is uit die huis hy is uit. Het, toe staan ons op, toe gaan ek uit toe ek uitstap, toe sien ek is al vier die ochend en die oorloosie nie kon bys toe is van die gasten wakker kijk ek het die gast thuis die andere van die huis wakker en telefoon toe bel ek die police en het hulle goed gereageer? het zeker, ek denk van dat ons met hulle gepraat het vier minuut toe was hy hier so geweest, hy was op patroli toevallig by die centrum daar, by die uh, kutsbanken mm, mm. uh, Doepie sê, hy was daar patrolee toe die boodskap kreeg, hy was binnen vier minuten by ons gewees. En um, het hulle, het hulle enigies uitgerig gekry? Ek het hulle bakkie teruggekry. Het hulle bakkie teruggekry? Ja, is het. En die beerdwacht, want ek weet, um, IDA, het die beerdwacht ook ontbied? Nee, so. ek het nie, nie gekoppeld met die beerdwacht nie, so uh, die beerdwacht, het like my opereer binnen in Mooino, ek weet nie of ja. hy hier ook opereer nie. Ja. Ek, ek is by City Protection, by die reaksiemacht, maar ek het hulle nie ees gecontact nie, want uh, die alarm het nie afgegaan nie. Mm, mm. Want ek het die alarm binnen in die huis afgesit as my honden binnen is. Yes. Fout nummer 2. Ja. ja, as jy daarom een zone aangehaad het en die kombuis kon... Ja, as ek die, die kombuis aangehaad het, maar die honden haaklip die hele wereld vol. So wat ek nou gaan doen, is ek gaat die doule stel alarms ansit, ek gaan een stel buiten ansit, Hmm. in sit en 1 binne, as jy honde buiten is en sal die binnekans tisansit, as jy honde binne is en sal jy honde binne is en sal die binnekans tisansit Toen ons nou van jou kamer afgestap het hierna jy kom bijs, het jy sien daar soos nog 3 of 4 kinderkamers 2 ja. kinderkamers met studeerkamer Ja, maar die, die, die ene is een spaarkamer die kinders sla boog hier rechtboogkant myse kamer en boogkant my slaafkamers, die hoge kamer So hulle moes, hoe kom het hulle nie eers die kinders geplan nie? so hulle, hulle direct na jou kamer hulle recht heet na my kamer tegekomen, dit is wat ons sê, hulle het baie geweet van my huis af het julle uh, bediende of iemand wat werk in jou huis, of werk julle ja. self ja, so, ek men, ek sit met de gastlijs, ek het nee. 7 mense wat werk hier so ek kan nie anders, anders te doen maar, nie. Uh, hulle moet ook ik denk, ek het nou baie gepraat hulle sê, ja, hulle, ons sê, dit is inside job behalwe die insider weet nie dat die inlichting weergeen nie want hulle ja, gaan na ja. drinkplekke toe, hulle sit in kui en gaan terkewe, en hmm. Andere, ons koop om een paar doppe, en ek jy indig kan weg, sonder dat hy weet ek jy indig weg. Ja, dat is seker maar moeilik vir hulle ook, ek meen, jy praat met jou vriende, maar jy weet ja. nie of jou vriende dalk, ja. jou vriende is vir een sekere reden, omdat jy by plek werk, wat hulle wil, wil inkom. Ach, en dit is een gasthuis, ek meen, kom gereeld uh, gaste, nie, nie, nee, nee. van alle, alle rase kom, wat ja. vir die julle, kom die kantoor toe, kom sitte hier, skryf een tjeke uit, gaan tekeer. Precies, ja. So hulle ken jou, Jou, jou, jou plek, van binnen, van buiten. Ja, jy het nou gesê, jy wil nou een alarm buiten sitte en, en, en een alarm mm. binnen sitte, um, maar ek meen die extra veiligheidssysteem kost jou sêkere hmm. ja, so klompgeld. Klompgeld, ek skat, ek het nog nie kutasies gekwe, want tink sêk als praat sêk van 35,000. Ja. Want ek gaan nou een stelsel reg rondom die huis sitte, moet oogies dat hy al my vensters en al my derekade, dere mm. dat is my honden binnen in die huis is, Dan kan ek hom aansit. Ja. Dan kan hy nie binnen het vijf tree van die huis af. Ja, ja. As hy ja. beweeg, dan tel op. Ja, ja. En um, veiligheidslichte of iets soos dit? Veiligheidslichte, ek het op wat ek met die hand op sit, ek gaan het nou verander wat jy met die mou kan aansit. Ja. En of die day night switch, maar ek, ek hou nie daarvan nie, want ek wil hom verras, ek wil nie, die licht moet die hele tijd brand nie. Ja, ja jy moet, jy wil hom so dat wanneer wanneer hy buiten is, wanneer ek onderaad vermoed vir ek ja. om kan aanset, wanneer jy weet hy is buiter, dan moet hy ook weet, jy weet hy ja, this, this, <laughs> as hy buiten is, maar nou moet jy my... nog jou, jou die elektrische heen neem, wat het jy gesê wat jy daar sal doen, ek so wil nou, dat jy kan oorkom Ek wil nou op die solide pal wil ek nou een uh, um, fleksibel paal sit, jy krijg hier aluminium strips, wat hier ja. draad op sit, ja, ja. wat kan baie, soos jy leert, en om sê het gaan hy vallen, dan gaan die alarm op. Oh, okay, okay. Want nou moet jy sal jy die paal sit en draai op, kom baas om jy leer en jy druk om tegen die paal van die klim op in die springboor. Ja. ja, want kyk toe hulle jou bakkie gevat het, en die jaris gevat het, het hulle by die voorraak uitgeruigd. Ja, hulle die stedel by my gevat, hulle die, die, die stedel by uh, my kon vat hier binnen in die huis. Ja. So, ek my, dit is makkelijk om uit te gesloddoe, opgesluit en uitgeruid. Het jy enige stadium gedink dat hulle jou mag doodmaak, of, of die meisje my, kinders nee, iets aandoen? Ek het so? nie rechtig nie, hulle het, uh, ek myn aanvankelijk get, uh, geskrik, en toe later, uh, op een kool, is my vrou uit, saam met hulle, om die stoorkamer te kom opsluit waar hy hier is. En toe sy terugkom, toe vraag, as jy al raait, toe antwoord hy een van my, het sê, don't worry, hy woont, rype. Dit is wonderlik en is. Ja. Nee, ons is blij, die ander mense, ek, meen, ek weet nie of jy weet van Oom Thijs Marits, wat die nabe is, mm -hmm. um, wat ook aangeval is, um, ek sik al al drie weke om met hulle uh, te, te gesels, want hulle, hulle, het, hulle het gegaan vir berading ja. en vir uh, uh, allerhande soekendige behandeling, en hulle, die kinders het na hulle kom kyk en hulle gevat na hulle plek toe, want um, hulle het mevrou Marits baie sêr gemaakt, mm. en hulle het Oom Thijs Marits self baie sêr gemaakt. Oom wat die regering krijg, uit misdaadheid, is sky high. Ja. As jy kyk na die wet wat oorbetaald word, jy kyk na die sekreteidsmaatschappie wat betaal word, hoeveel rand word aan die actiemacht te betaal in hierdie land. Ja. Al die BTV daarop. Ja. Al die BTV op die gesteelde goedere. Dit wat, is wat een enorme dat, klombedrag. Ja. Wat, wat, is die, wat is die waarde van die waarde is geweest? dalesend rand. Okay, so daar was 14 rand rand die waarde van my rekenaars is omtrent 40.000 rand. Daar is nog 6.000 rand se waarde. is nou al 20 20.000 rand se waarde. Okay, dan 'n alarmstelsel is goed. So wetgeld wat uit hierdie ding uit oorbetaal word in die regering toe, is in die omgeving van 25 derde duizende rand. Ja, waar makkelijk. Makkelijk. Dis sonder dan die wet wat dan op jou maandelijkse hevings, op jou uh, sekuriteitsmatschappij, uh, nog elke maand betaal word. So as 3, 4, 500 rand elke maand, maand betaal taal. in die sekuriteitsmacht, is het ja. nog een derig vierig rand een maand. maand wet. Elke, so as hulle oh. 1000 ouwens het net in hierdie area wat wet betaal maar derig ja. vierig rand het is dierig 40.000 rand per maand dit is een vaste inkomst dit is een enorme klomp geld wat die regering krijg uit misdaad uit, ja. dit is een realiteit <laughs> dit is ook ek sê, as, as misdaad gaan ophou, en ons allemaal hoop en ek bid dat dit ophou ja. gaan die regering ander brand van inkomsten moet soek ja. en ons gaan ander uh, industrie moet ontwikkelen om die mens in dienst te neem ja. ek weet wat met die stakingsie vir hier in Brits ja. en Ristenburg toe kon die politie en die veermag nie meer hanteer en die korruple sekuriteitsmaatskappe nee, in in die area. So ja. dan weer eens waar daai sekuriteitsmaatskappe uit ja, die regering se geld betaal, betaal en ja. dan ook is is smokwit. So, ja, so dit is dit is dis dit is dis dis ongelukkig. Met ons lee ons ons lewe in in droom in 'n in 'n 'n ons ons dink. Om misdaad te stop gaan ons probleme oplos. Ja. Dan gaan ons ander probleme hê. Ja en uh, dat ons ekonomiese... Dat dit ons ekonomiese challenge he. Hmm. En werkloosheid, want ek meen, dit is middelklas werk om en die middelklas uh, is nou die klas waarop ons regering die meeste moet focus om ons ekonomie redelijk stabiel te hebben. Ja, so maar, dit is uh, ja maar nou nee, ja, dit is al maar so. Maar um, jy, jy het gesê dat uh, jy hoek en bid dat ons misdaad minder word en so. As um, jy een christene, het ja. jy het jylle tijdens die jylle ding op die stadium gebid of het jylle sylpaan geroep? Die jylle tyd wat jylle daar was, het ek gebid. Da het ons dit, het iemand al ooit gedink hoeveel geld maak die regering uit misdaad uit? Ek het nooit aan gedink nie, wet, wat verhaal word op al die gesteelde goedere wat we vervang moet word, wet, wat verhaal word op sekreteitmaatskapie se dienste gelever, alarmstelsels, lichte, dit kring al net alomeer en meer weier uit. Plaasmoorde die eerste vorm van diskriminatie. Die Suid-Afrikaans regieringshouding die noor plaasmoorde is die eerste vorm van diskriminatie denkbaar. En in wel die departement van politie die grootste zonnebok is, strek die probleem echter veel weier as dit. Verskye pogings is al dier Afri Forum en ander organisaties aangewend om die vlagplaasmoorde en potentieele oplosings daarvoor met die minister van politie te bes bespreek. Dit het telkens op dove oor geval. Hierdie stilswaaie is echter nie verbasend nie. Vooral is die mens in acht neem wat die departement van politie te sê gehad het in die uitsonderlijke gevalle waar hulle al sal wel oor hy die krisis uitgespreek het. Publiciteitsfofies en aandagssoekers In 2012 het Afri Forum saam met die slagoffers wie sy geliefdes op plaas vermoor is na die minister van politie toe nog natie die was kantoor gestap om hym nou random vir die prioriterisering van plaasmoorde te oorhandig. Die minister het geweier om die memorandum te aanvaar. Kort na die minister se in die media gesê dat boere nie goue seuns en dochters is nie en dat hulle nie op spesiale behandeling geregtig is nie. In 2013 het Belinda van Noord namens 100 slagoffers 'n bundel vol briewe by die ministerskantoor ingedien. In die bundel vra die slagoffers vir die prioritisering van plaasmoorde. Belinda sy pa en broer is in die maand voor dit plaas na by Brits vermoor. Nog voordat die bundel die ministerkantoor bereik het, het sy woordvoeder een mediaverklaring uitgereik en gesê dat hierdie aksie in sy opinie net een publiciteitsvoefie is. Afreform in die slagoffers wie sy geliefdes vermoor is, is dier die minister as een klomp aandagsoekers afgemaak. Hy verder gegaan deur aan te voer dat hierdie pogings om hom met hom te kommunikeer en sy opinie die stryd teen misdaad in gedrang bring en suggereer dat die regering beter dinge iets om hulle te doen as hierdie aan hier aan aandag te gee. Plaasmoorde gedieprioritiseer. 'n Verder ironie is dat die regering plaasmoorde vroor wel as een prioriteit beskouw het. In die laat 1990s het die regering in een ambtelike verklaring gesê dat plaasmoorde buitengewoon onmenselik is en dat daadwerkelijk optrode nodig is om dit te stop. Die regering het een commissie van onderzoek van stapel gestuur en selfs een prioriteitskomitee Binnen in die Stifrikaanse politiedienst is APD gestig met die doel om plaasmoorde te ondersoek. In 2003 het die regering echter sy houding verander. Tien alle verwachting het president Van Beekie aangekondig dat die kommandos een lichaam waarby lede van die plaaslike gemeenskap het kon raak om beter na die eie veiligheid om te sien afgeskaf moet word. Geen redes is verskaf nie behawe dat dit nie deel van die regering sy visie is nie. Op daarie stadium was ambelike statistieke oor plaasmoorde en aanvalle echter nog vrygestel. In 2007 het plaasanvalle skilik met 25% gestyg vanaf die vorige jaar. Kort nadat die feit geopenbaar is, het die regering aangekondig dat geen verdere statistieke oor plaasanvalle en plaasmoorde uitgereik sal word nie. Die cijfers vandag in die afweesigheid van regeringsstatistieke word het oorgelaat aan burgerlijke organisaties om selfstatistieke op te trek. Die Landpool 1e TLE SA is al vir een geruimeteid daarmee bezig en afriforum het ook onlangs begin om het te doen. Hierdie twee organisaties het in 2014 een ooreenkomst gesluit om hulle die data dierlopend met mekaar te deel, om so doende seker te maak dat die twee organisaties mekaar nie weerspreek nie en dat die cijfer so volledig as moendlik is. Hierdie data word ingesamel uit indigting wat dier Afri Forum en TLESA sy lede aan die organisaties gerapporteer word, sowel as wenkel op die sociale media's en nieuwsberichte. Alle data word gewerifieer voordat dit op die lys gevoeg word. Geloofwaardige media bronne word as verifieerbare data beskou, terwyl wenkel op sociale media en inrichting vanaf die publieke gewerifieer word, dier met die familie te skakel of dit by die plaas op te volg. Ons werkte slechts met data wat geweriveer kan word, en die cijfers wat hier Afri Forum en of TLISA gebruik word, behoor dus as die absolute minimum beskouw te word, eerder as die volledige cijfer. Volgens hierdie data was daar die dat die artikel gepubliseer is, een totaal van 1747 plaasmoorde, in die afgelopen 20 jaar. Hierdie cijfers kan soos, soos volg uiteen gesit word. Plaas moord in januari 1990 tot juni 2015. Boere, 1133. Directe familie, 465. Werkers, 130. Besoekers, 10. Toe totaal 100, excuse toch, 1747 berekening dier die, die Instituut van Sekerheidsstudies ISS toon, dat die verhouding waar die in Zuid-Afrika sy kommersiële boere vermoord word, herleik aan woord na 138 per 100.000 per jaar. Die wereld is ongeveer 7 per 100.000 per jaar, en die algemene mootsyfering Zuid-Afrika is 32 per 100.000 per jaar. In 2011 het die regering in nationale spitsberaad gehou, om een gefokuste teenstrategie op te stel om die moorde op politiebeamtes te verminner. In daarie stadium was die moordcyfer op politiebeamtes 55 per 100 per jaar, of per 100.000 per jaar. Hierdie cyfers maak het duidelik dat een Zuid-Afrikaanse boerse kans om vermoor te word meer as twee keer so is as die van Zuid-Afrikaanse politiebeamte. Waarom die regering plaasmoorde nie wil prioritiseer nie, in die afweesheid van die amtelike regering ten opzichte van plaasmoorde, moet die mens jou weem tot kommentaar in die media om die regeringse posiesie vast te stel. In die eerste plek is dit belangrijk om te noem, dat die regering nie juist met die media hier oor praat nie, maar wel kommentaar lever wanneer, wanneer hulle geen ander kiesie het nie, soos wanneer hulle ...tijdens een mediakonferensie dier die journalist geconfronteer word, of wanneer die Su Suid-Afrikaanse Suid Mensenrechtecommissie, S.A.M.K, hulle doong om iets te sê. Die argument wat gereeld gereel terhaal word, soos wat dierboeheid ingewys is, is dat boere volgens die regering nie speciaal is nie, en daarom nie op speciaale behandeling gerechtig is nie. Dit maak volgens die regeringsargument nie sin om plaasmoorde te prioritiseer nie. Angesien moord reeds een misdaad is en dat die mens nie een verskynsel van die misdaad bo een ander verskynsel van die selfde misdaad kan prioritiseer nie. Dit sal neerkom op diskriminasie teen mense wat vermoor word wat nie boere is nie. Dit is, te min, dit is min of meer hoe die regering argumenteer. Waarom die regering verkeerd is, op die oog af klinkt die regeringsargument heel logies. Die probleem is echter dat het geheel en al van geloofwaardigheid gestroop is, aangezien die regering neer die argument slechts voor wanneer hy met plaasmoordig konfronteer word en nie wanneer enige ander enieke misdaard ter sprake is nie. Indien die regering en die SAPD hierdie argument met geloofwaardigheid wil voer, moet het konsekwent op alle terreine van die samenleving toegepas word. Die implikatie hiervan is, dat die regering as ware geen misdaad mag prioritiseer nie, aangezien bijkans alle prioriteitsmisdaade eindelijk meer maar unieke vergestaltings van een meer algemene misdaad is. Die regering het bijvoorbeeld nog nooit aangevoer dat rinoster stroopere eindelijk maar net een gewone stroopere is nie en dat het op diskriminatie te onder olifante en koers neerkom as die stroopere van rinosters prioriseer word nie. Nee, die argument is dat rinosters in buitengewone proportie geteken word en dat die implikatie daarvan buitengewone is en gevolglik dan een buitengewone strategie opgestel moet word om die strooperei van rinwosters te bekamp. Die kan gesê word oor die diefstal van koperkabels, wat dier die regering as een prioriteit misdaad hanteer word. So ook bende geweld en geweld jy onder vrou en kinders. Al hierdie misdaad word met unieke regeringsprogramme beveg, omdat dit as unieke misdaad bestempel word wat buitengewonte implikasie inhoudt. Wanneer moorde op Zuid-Afrikase voedselproduceerders echter te sprake is, geld hier die argument klaarblijklik nie en word bloot aangevoer dat dit nie sin maak om plaasmoorde te prioriseer nie. Dit inweerwel van die feit dat die nationale ontwikkelingsspan, in Engels afgekoord as die NDP vir die landboggemeenskap, het doelgestel het om 1 miljoen werkgeleendhede tegen 2030 te skeep die ergste form van diskriminasie dienbaar en die mens holisties na die regering in die SHPD se optrede en die algemeen die in laouding die onderplaas moorde en die besondere bekyk kan die mens nie anders as om die tot die gevolgtrekking te kom dat die levens van Suid-Afrika se voedsel produseerdes net eenvoudig nie vir die regering belangrik is nie om die waarheid te se dat irriteer hulle wanneer hulle gevra word wat hulle hierdie oor gaan doen bloot omdat boerese levens geen sinds op hulle radar is nie Wat sê, wat die Zuid-Afrikaanse regering as ware met sy optrede wil sê, is dat die diefstal van een die stik koper draad in sy opinie veel erger is as die marteldood van ‘n boer. Dit is die ergste vorm van diskriminasie denkbaar. Ter Ernst Jeroets at Jink uitvoerende hoof Afri Forum. Kom ons speel ees a stikkie musiek, kom ons luister na thuis die bosveldlong met ouwebbyaan. Daar is een ouwebbyaan in de tooiskloof Donald en hy praat op die SOS. Hy slaan nie line na die kreerwaltuin en vind hy toe dit gaan na my die reis. Uit die om in die taan nie en die hele klombroers daar bo in die ooststraans vaal en die van die negeemske waar die mensen jou met pisans betaal. Want vir die O-Babejaan is die dier op die trein, nou praat hy maar liever oor die SOS-Lyn. Die mens is op die bonnel, oor die aap in die tonnel, hy drink nou bon of wijn. En hy praat en hy praat, oor die dinge wat hem aansier maak, is in die AWB en die ANC, die dieren by die DBV. En hy lak, ah, ah, en hy lak, so sy dun volsner want hy ry in ek kar net op oorwee aan zonder ee ster want vir oorwee aan is het dier op die trein dan praat hy maar liever oor hy so is leem die mens is op die bonnel oor die aap tonel die tonnel hy drink nou bon of want as je groot vol is van die kelder boot in die berg uit beel oo dan ze toe aan achter robbie waar hij gaan al lie in de keer Hi van de blanke blankie en het tabne so jong maar die roei kan je kwes as ik geldt jo pes en uit voor aan go en ik praat en ik praat hoor dingen wat de aan hier ma een so AD en die a zit die by die weer weer en ik la en hij laat En mens is het een volsner Want die ruie in die kar En die leken is een na Net die Bobbejaan zonder een ster En die Bobbejaan dier op die trein Nou praat die maar liever oor die SOS leem Die mens op die bonnel Oor die aap in die tonnel Die dronk nou bon of wijn Nou groot consternatie in die toeskloof tonnel in' hoe Bobbejaan net praat Die mensen vat kiekies en gegel bekies bekies as Bobbie aan sy keels kon maak. Toe skree daar in oog, drie minuut om en op Bobbie aan kyk vererg. Hy sluk sy wijn, hy maak klaar op die lijn en hy loop terug na die berg. En hy praat en hy praat oor die dinge wat as oor die ABB en die ANC die dieren by die DBV hy lak, ach, ach, en hy lak, en hy lak Neem sit in volsner Want my rie in my kaar En my lik nisse nart En de in zonder een sterk En my praat en my praat Oor die dinge wat my hart sier maak Is oor die AWD en die ANC Die dieren by die dier by die veer En my lap, in, in la, ah, ah En my lap, ah, ah En mense sit Van my vunders af Wat hy die vater tap Laat water het Bobriaan bek Ungersap, wat u die vater tap Laat water ruk, Bobbie Jan bek Ach, ach, ach Dit met ou Bobbie Jan. Ons plaasmoorde is een baie ernstige situasie Ek het niet in een korant in die media gaan kyk Na aanval in die laatste maand Dit is nie ees alles nie En wat ek gevind het, is 26 aanvaller in die laaste maand. Ek het kort opsommings van dit. Die eerste een, wat ek op my lysie het, is in Middelburg. Een gevaarlike aanvaller is gedierende een rooftocht doodgeskiet nadat een bejaarde echtpaar van die 76 en Roula 74 skoeman van Middelburg in Oostransval omstreeks om 8.15 dier drie gewapende mans aangeval is. Het is ouwe mense sachte tykens wat aangeval is in Middelburg. Die tweede een is een padwoede geval eindig op een bloedige skieterij. Dit is nou nie een plaas aanval nie, maar dit is een gewelddadige misdaad. In Sesselburg was er op maandag 6 juni een skiet voorval in Dave Malenstraat na die Shell Garage van Sesselburg in Centraal Transvaal. Volgens een val weetplakse verslaggever Skalkleroe het een silverklerige polo en a, wat een zwart scheef Lumani Luma bakkie van die pad af probeer doen het, vijf skote op die insittes van die bakkie geveer. Een man is in die kop getref. In hierdie stadium is het onbekend of hy dierie koel of skrapnel getref is. Een vrou in die bakkie is ook gewond en skynbaar baie ernstig beseer. Die volgende geweldadige misdaad is Tongaadplaas aanval. Een bejaarde vrou is aangerend. Max Visser94 is maandag beseer op plaas in Tonkaat Natal, toe twee aanvullers haar om te loop, van een vierwapen geslaan het, voordat hulle gesê het, sy moet vulle die kluis oopmaak. Ook weer een bejaarde dame, sachte tyken. Die volgende bericht, Blomfontein aanval, bejaarde met een hammer aangerand. In Blomfontein, as Albert Albertse 70 van dan Pienaar in die Vrystaat verskye keer met een hammer oor die kop geslaan. Sy was in ernstige toestand maar stabiel in die hospitaal die einde van die juni. Weer eens een bejaarde dame, sachte tyking, gewelddadige aanval. Baberton plaas aanval, man gesteek en vrou ongedeerd. Echtpaar is op die plaas in Baburten omgeving van Oostendingsval omstreeks 2 uur op maandag, dit is in juni geval die ongewapende slag over 51 het in die vroeg oogend uur dinsdag, tydens die aanval op die swart is afgekom en hy is gesteek Nog een geval in Pretoria in juni Pretoria egpaar veg verbeete teen aanvaller in La huis. Johan, Hoen, 66, 'n oud-grensoorlogsoldaat en sy vrou Lis, 64, het donderdag aand verbeete na aanvaller uit hulle probeer beklei. Die egpaar is in hulle huis aangeval, weer eens bejaarde mense gewelddadige aanval. Volgende berig is Een vrou boener aanvallers met die juwele kusie Dit is in Ermelo Twee gemaskerde rovers Lerime in Ermelo Oostransdal val, Oost Oostransval Stijf geloop Toen Naomi IJs 57 in haar huis uh, Haar oorval het Selfs die feit dat Lopar geskiet het Is ook Gewelddadig Dit is gemaskerde rovers Weer eens Dit is Nou nie so erg bejaard nie, sy 57, sy steur manne aangeval. Oorval. Maar sy het hulle met 'n jewelkusie oor die kop geboener. So toe sy aan die dame. Die volgende aanval is 'n weer eens 'n plaasaanval, man in oog in rig gesteek. Vrou ongedeerd. In Ganesa Johannes, Johannes Haasbroek 73 is ‘n vrou is sonagogend tis in juni op plaas Frieslaard in die Westransval aangeval. Johannes is met die sker in sy oog in re gesteek. Weer eens bejaarde mense sachte tykens. Die volgende bericht Bedford aanval, bejaarde boener aanvaler met die kierie. Ook in juni In Bedford, Humphrey Tyler, 83, a audiojournalist, en skryver, is buitle huis in Bedford, nie ooskaap, aangeval. Humphrey en sy vrou, Pat, 82. Weer eens bejaarde mense, sachte tykens. Dit is om so, woedend te word, as my mens hierdie bericht te kyk. Die volgende een is, Lars Drift, plaasanval, vrou in die arm geskiet. 19 juni. Laarstrøf Ida Rufwin, 65 en haar man Hannes, 75 is op hulle plaas in Laarstrøf in Noodransval aangeval. Ida is in die arm geskiet. Weer eens my een bejaarde echtpaar, gewelddadige aanval teenhede. Sachte tyken. Miet tol aanval. Vrou skiet op manse aanvallers. 19 juni. Miktel, plaasanvallers het woensdag, dis in juni, vinnige spore gemaakt in Westransvaal, toe een boerse vrou met vier wapen op hulle losgebrand het. Weer eens, sachte tykens, boer en vrou op hulle plaas. Die volgende een, perl, plaasanvall, manse kop met panga opgeslaan. In die perel Isak Sakkie Kleinans 53 van die perel, omgeving in die weeskaap, is in die hospital opgeneem, nadat sy kop tijdens die plaasanval met die panga opgeslaan is. Sachte teikens, gewelddadige plaasanvalle. Een vrystaat, plaasanval en twee bejaarde vrou oorval. Redesburg, terwyl die vrystaatspolisie hier saan een volheid met die erge misdaadsvlag, hy twee bejaarde vrouwe in afzonderke voorvalle, nachtmerie aanvalle en le onderskeiehuise oorleef. Weer eens bejaarde dames, sachte tykens, gewelddadige aanvalle. Jakob aanval, bejaardes vastgebind en ernstig bezeer. 2 bejaarde mens in Bloemfontein, wat op een klein hoeve ongeveer 6 kilometer buiten Jakobsdal in die vrystad woon, is gister, dit is in juni, in die vrooogendere dier twee mens aangeval, vastgebund en ernstig beseer. Weer eens, is bejaarde mense, sachte tykens, gewelddadige aanvalle, ernstig beseer. Nog een aanval is nou nie een plaasaanval nie, maar ma is in die begrafplaas aangeval om te baksteen. In Winserton, Natasha Swanepoel 22 is eerst donderdag dokter toegeneem, nadat sy dinsdag in die begrafplaas aangeval en amper verkracht is in die Noordkaap. Geweldadige aanvalle in die begrafplaas. Plaasaanval haalt sterk goed aan in die hospital. In juni Dani Robertsse, 43 van Pretoria, sentraal Transvaal, wat onlangs dier twee rovers oorval is en geskiet is, sterk goed aan. Weer eens, dis a plaasanval, die man is geskiet is gewelddadig. Plaasaanval bejaarde echtbaar die rovers aangerand. Makwaard, Gert van der Ruin, 74, en sy vrou Sonja, 73, is zonig aan, dis in juni, omstreeks 2030 in die plaashuis dier drie verdachtes oorval nadat ‘n slaapkommervenster met n 20-ponthammer gebreek is. Bejaardes, sachte tykens, gewelddadig. Moordzaak nadat man aan kopbeseringsdood is. Orbin Petoria, die politie van Petoria In Centraal Transvaal onder soek na het Chris Orbin 71 in bekende eindomskeringen sondagweens ‘n ernstige kopiehootsering in die hospital dood is. is een aanval gewees op 'n bejaarde, sachte teiken. Plaasaanval Aanvallers druk Samurai swaard en manse keel af en die begin van juni bin mooi noi. Roger van Parijs, 71, is in die aanval tussen Ristenburg en Monoy in die Westransval in sy slaapkamer oorval. Vijf gewapende mans het sy handen en voeten vastgebind en een samurai swaard in sy keel afgedruk. Bejaarde mens, sachte tykens, vreed aardig, gemartel, vol dit is wat ons blaas mense doorgaan. Nayoni, boer sterf en sy ouwe broer ernstig gewoond tydens plaasanval. Nayoni, Pieter, Johnson, 56, is dinsdag aand, dit is in juni, op een plaas na Nayoni na omgeving in natal dier drie gewapene rovers doodgeskiet. In 1, 54, sy broer is nie gesig geskiet. Boere, plaasanvallig, dadig moord teen ons mensee. Weer eens plaasanval man op honder plaas geskiet tydens roof. In Moinoi, een man is vroeg donderdagogendis begin juni, tydens een plaasanval, tussen in Ristburg en mooinooi in die Westransvall gewoond. Dit is verskrikkelijk, weer eens plaasanval gewelddadig, sachte tykens. Ons mense word links en rechts vermoor, ons voedselproducenten word uitgewis. Allen Rich aanval Man 13 keer gesteek Jacobs dal in die vrystaat Ellen Rich, Jan Jacobs 59 van Allen Rich het my hier as 13 steek woonde onder meer in sy maag en in sy gesig opgedoen to hy dinsdag, dus in begin juni, in sy huis aangeval is Man met wielsteel aangeval tydens huisroof, begin juni In Midrand, Fransjo van Nekak 26, 26 en sy vriendin 22 was nog wakker toe hulle klein hoekie begin blaf iets. Dit was saadrag begin juni in Midrand, toe hulle aangeval is in hulle huis en die man met ‘n weelsloot, sleetel aangeval is. Ras hoop, man word die rovers doodgesteek. Andrie Sneijman 59 van Ras Hoop, na by Brits in Westransval, is saadracht is begin juni omstreeks 3.45 die rovers doodgesteek met een mes vir sy korant en sy saafoon. Dit is rechtig tragies as die mens na hierdie dinge kyk. Ons gesels morgen aand verder oor verskillende belangrike niesbrokies nie in die nies. Hiermee groet ek Corrie Slabbert tot morgen aand, die saafde tyd, die selle plek en ek speel graag Die World se 17. Tot ziens lekker aan verder. 17 het ons probeer om te oorleef 17 het ek te min gebeur, het ek te veel geseen, het, het veel vergeer het was die beste tyd gewees, maar tyd is nie jou vriendie. 17 het ek te veel begrij, het ek daar te weer, het ek Misschien het ek nooit genoeg gesê Misschien het ek klaar als wat ek wou he Op 17 het ek te min gebeurt Het te veel gesê, het ek te veel vergeer Het was die beste tijd gewees Maar tijd is die jou vriend nie het ek te min gebeur, het ek te veel geseen, het ek te veel vergeer, het die beste tyd gewees, maar tyd is nie jou nie. Op 17 het ek te veel beklaai, het ek daar probeer, het ek te min gevry oor die dinge wat ek sal gee, om net weer keer 17 te